بسم وحي الله الرحمن الله رحيم رحيم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة أشهد أن محمداً صل الله عليه وسلم هو رسول فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واشر الامور محذذاتها وكل محذذد منها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النحو بابا بايدروس الدرس الاسئله اللهم لك الحمد bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang akan kepada Allah yang ke-10 Al-Amalu bi muktadha ma'ani mengamalkan Tuntutan yang terkandung dari makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Swt. Wahai, dari agungnya tamarat iman bila Allah al Jawazan. Sesungguhnya mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah buah yang paling agung dari beriman kepada Allah Swt. Pengaruh yang paling agung dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengamalkan makna tuntutan makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ta'ala min al asma' wa sifat Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan faham mantap dengan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, wahabatalah hukam lumaaniha al dan ia menetapkan makna dari nama-namanya yang hakiki, wawakorodhadihlmaani fi nafsihi dan makna ini kuat di dalam jiwanya, warosakatfihuadih kokoh di dalam jiwanya fana hadzal iman yusmiru thamaratam amaliatan fi suluki maka pasti akan membuahkan berbagai pengaruh akan membuahkan di dalam akhlaknya wa muamalatih dan akan berpengaruh di dalam amal-amalnya la talbas an zahara jawarihihi pasti akan nampak di dalam anggota badannya Watazalafi akwalihi wa akmalihi dan nampak dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Faman aman bila Allah, faman aman bila Allah Taala, Dia Samae. Maka siapa yang betul-betul beriman, faham, bahwa Allah Maha Mendengar, fa inna la ya tafoohu bikalimat tughi Taala, maka tidak akan berbicara yang membuat Allah murka. Tidak akan berbicara jelek, tidak akan berbicara dusta. Karena apa? Karena ia betul-betul faham bahwa Allah mendengar dan kejelekan itu pasti akan menyebabkan murka Allah. Yaqoob ayat Kubah Allah Taala waju akidhu biya. Ia takut kalau sampai ia berbicara jelek dijadat oleh Allah dan diazab oleh Allah. Nah ini jadi fahamnya nama dan sifat Allah bahwa di antara namanya adalah asami. Nee nah, dan dari nama ini faham bahwa Allah Maha Mendengar maka tidak akan berbicara apapun yang dusta yang dusta yang jelek yang menyebabkan akan diharam oleh Allah Taala. Wemanah Wemanah Nabi An Nuh Taala huwaelbasir huwasyahid huwarraqim dan siapa yang beriman Faham dan mantap bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah selalu mengawasi. Dan ini mirip, tidak? Melihat, menyaksikan, mengawasi itu mirip, tidak? Khaf ayyatul Allahu alaihi wabarakum limaksiadi. Pasti jiwanya akan takut kalau ia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Sedang dilihat oleh Allah, sedang diawasi oleh Allah. Jangankan Kalau Seperti itu Seandainya dia itu Karyawan Pimpinannya diyakini melihat Dirinya Mengawasi dirinya Maka dia tidak akan berani Melanggar pimpinannya Padahal pimpinannya sendiri bisa jadi Tidak baik eh, Bisa jadi Sering terlambat Pimpinannya sering Tidak mengerjakan tugas Nah Karena pimpinan, maka yang dipimpin itu punya rasa kayak gitu. Lah, siapa yang betul-betul di dalam jiwanya meyakini bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan dan mengawasi, Pasti dia akan takut kalau sampai dia melakukan kemaksiatan. <tuh> takut kalau sampai melakukan kemaksiatan, maka diadab dengan adab yang pedih. Jika hina izin yang dzahiru anil maghzi, wayentahi anha, maka akhirnya dia meninggalkan kemaksiatan. Wamanaikan okay. Nabi Allah Taala huwal Aziz dan siapa yang mantap bahwa Allah adalah Dat yang Maha perkasa, Maha mulia dan perkasa. Lamnya kudauli kairilla, maka dia tidak akan merasa tunduk kepada selain Allah wa lam yadhulla illallah dan dia tidak akan menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah. Wa man amana bi 'azza wa huwal qabidul basith. Dan siapa yang betul-betul beriman bahwa Allahlah yang memberi atau yang menahan dari rezeki-rezekinya, dari nikmat-nikmatnya. Allah yang menahan atau yang membentangkan rezekinya. Lamiajakli kairihi Taalahtauziatifiriski. Nda akan berharap kepada selain Allah untuk mendapatkan banyak rezeki Awo kairi dalika awo atau nama-nama sifat-sifat yang lain. Wamanama Nabi An-Nahut Taala huwalkawiyurja barulmuhin dan yang beriman bahwa Allah adalah Zat yang maha kuat, yang maha perkasa mengalahkan segala makhluknya. al Almuhaymin. Yang selalu ee, menguasai ee, segala urusan makhluknya, zat jahdu lillah pasti akan bertambah tunduknya kepada Allah, karena dia dibawa kekuasaan dan pengawasan zat yang maha kuat. Wasohurat finasihi kualba syari jamian dan akhirnya ia rasakan segala makhluk kekuatannya itu rendah. Kalim Yashur Amamahum Fitopin Aubi Khofin Maka akhirnya tidak akan takut kepada makhluk yang eh, ada di hadapannya, apapun atau siapapun makhluk itu. Kenapa? Karena di dalam jiwanya yang kuat hanya Allah dan dia di bawah kekuasaan dan di bawah eh, penjagaan Allah SWT. Wahad al Paulu fi jamil asmai was sifat dan ini masuk di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah swt. Masuk dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun nanti apabila muncul di dalam pikirannya lah Kalau sifat Allah seperti al mutakabir. Nah, Allah memiliki sifat sombong. Nah, misalnya seperti itu, terus bagaimana? Nah, maka cara mengamalkannya adalah sesungguhnya Allah sematalah itu adalah adat yang maha sombong dan yang dimaksud sombong itu adalah memahami bahwa dirinya lah yang paling yang punya sifat paling atau punya sifat lebih dari sekalanya sekaligus semua yang dihadapannya itu rendah lah. Laiya terus mengamalkan sifat ini bagaimana? Faham bahwa itu hanya sifat Allah. Makhluk tidak boleh Mensifati dirinya dengan ini Dan barang siapa yang mensifati dirinya dengan sifat ini Maka itu dikatakan merebut sifat Allah Dan akan diadab oleh Allah Kalau itu akhirnya dia Tidak akan menyombongkan diri Diadaban siapapun Yang punya sifat sombong Hanya Allah SWT Dan Allah berfirman di dalam hadis kutsinya Al-Qibriya'u izari Wal-adhamatu ridai Kesombongan itu adalah Selindangku gitu, dan keagungan itu adalah selimutku maka barang siapa yang merampas salah satu dari dua itu dariku maka akan aku maka aku akan mengadzabnya akan menyiksanya gitu. Ya jibusy'aru haqiqatan ma'aniha 'alal kamal kita wajib berusaha merasa gitu, merasa di dalam jiwa kita makna-makna, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu dengan sempurna. Allah Maha Mendengar. Nah kita selalu didengar oleh Allah. Allah Maha Melihat kita selalu diawati, dilihat dan diawasi oleh Allah. Allah e, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah Maha Keras Iksanya. Allah Maha. itu harus betul-betul sampai terasa di dalam jiwa ini. Walhamallo, timbuk tabohah. Lalu mengamalkan tuntutannya dari makna sifat itu apa? Finahari ya hakekatu ikhsho i'asma ihi taala. Itulah hakikat dari al ikhsho. Nah, ikhsho artinya itu hafal, faham dan mengamalkan nama-nama Allah Taala. Pola? Rasulullah SAW berjabda di dalam masalah ini: Inna Lillahi disanwa disainasman, mian illa wahid man ahsoha taqwalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 Yang siapa yang hafal, faham dan mengamalkannya, maka dia pasti akan masuk surga. Makna Hafal, faham dan mengamalkannya adalah Apabila berkaitan dengan rizki Faham bahwa Allah punya nama Ar-Rozak Apa Ar-Rozak? Zat yang maha memberi rizki Maka berkaitan dengan rizki Ia betul-betul faham Semuanya datangnya dari Allah Dan kalau butuh hanya minta kepada Allah Itu makna faham dan mengamalkan nama Allah SWT bukan mengamalkan 99 itu Dipakai wirid apalagi tanpa pemahaman. Ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Jabbar, ya bukan seperti itu. Nah, sesungguhnya bukan itu cara mengamalkan nama-nama nama-nama Allah SWT Nah, barang siapa yang sampai hafal faham dan mengamalkan nama Allahnya itu Sampai 99 Maka dia pasti akan masuk surga Kenapa? Gitu. Karena apabila Betul-betul 99 Nama Allah Taala Telah ada di dalam jiwanya Dan jiwanya di dalam mengamalkan Seperti tadi misal, misal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang Ar-Rahman, Ar-Rahim ini nama Allah Semua Kebaikan hamba, apapun bentuk kebaikan Itu adalah kasih dan sayang Allah yang Allah berikan, mak eh, mantap, oh dia sehat, dia berilmu, dia punya harta, dia punya kedudukan, itu adalah karena kasih sayang Allah. Kalau dia sedang butuh, butuh kasih sayangnya penuh harap hanya kepadanya. Nah, kalau dia di dalam sembilan bulu sembilan nama, bisa kayak itu, maka pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Nah kenapa? Karena kalau 99 Nama Allah dihafal Dan jiwanya kayak gitu Tidak akan terserumus Kepada kesyirikan sedikit pun Baik syirik kecil maupun syirik besar Misal Di antara nama Allah adalah Ar-Rab Ar-Rab Ar itu artinya adalah Tuhan Maknanya adalah Pencipta pengatur dan penguasa Nah maka di dalam segala urusan berkaitan dengan penciptaan Faham bahwa Semua adalah ciptaan Allah Nah lalu Bagaimana jalannya Ciptaan Allah ini Oh semuanya diatur oleh Allah Kalau manusia Manusia, rezekinya Allah yang menciptakan manusia Rezekinya Allah yang atur Rambutnya tumbuh Tumbuhnya kayak apa? Allah yang atur Kulitnya bagaimana? Hitam putih sawo matang, halus, kasar belang-belang, Allah yang atur dan semua pengaturannya penuh hikmah matanya kuat atau matanya lemah giginya kuat atau giginya lemah kecil-kecil, besar-besar, rapi semua itu adalah aturan Allah jadi diatur oleh Allah SWT semuanya sakit-sakitan, sehat atau bagaimana, semuanya diatur oleh Allah nah, dan semua Tunduk Di bawah kekuasaan Allah SWT Apabila Seperti itu Di dalam setiap nama Allah Maka sudah pasti tidak akan Menyimpang sedikit pun Tidak akan terjerumus kepada Kesyirikan bentuk apapun Kenapa? Karena sampai 99 nama Seandainya setiap nama itu Dikatakan bab 99 bab seperti itu keyakinannya kepada Allah SWT Dan pengamalan dari makna yang terkandung di dalamnya Nah, jangankan 99 50 gitu saja itu Bisa jadi sudah sempurna sebagai Sebagai manusia yang tingkatannya di zamannya Kenapa? Karena kalau orang itu di dalam 90, di dalam 50 Nama Allah, betul-betul semuanya Kenapa? Karena bisa jadi Orang itu dengan nama Allah ini itu tidak eh, pernah terlintas di dalam jiwanya ketik, kecuali ketika dia baca nama yang mungkin eh, sulit bagi orang setingkat dia. Wah, tidak pernah muncul nama Allah itu, apalagi makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Wah, itu eh, sangat jauh dari kehidupan dan dari ilmu dan fikirannya. Kecuali ketika baca ayat, oh itu namanya muncul. Nah, kalau enggak sedang baca ayat, enggak pernah muncul. Nah, berarti tidak mungkin akan mengamalkan, karena di dalam hati dan fikiran tidak muncul. Nah, jangan yang kayak gitu. Sesungguhnya keimanan amalan kalau menimbang kesirikan. Kalau tidak sampai syirik dan menyimpang batil... Itu semuanya yang ada di dalam pikirannya. 50 itu saja. Benar semuanya. Ah, bisa jadi orang yang... Wallah alam bisa-bisa sudah sempurna... Di dalam tingkatannya. Di dunianya. Apalagi sampai 99. Sakit. Ingat... Nama Allah adalah Ash-Shafi. Zat yang maha menyembuhkan. Semua kesehatan dan kesembuhan... Itu adalah dari Allah. Dia sedang butuh itu, maka Tidak mungkin akan minta batu. Tidak mungkin akan bergantung ke jimat. Kenapa? Bukan itu yang menyembuhkan, bukan itu. semua kesembuhan dan kesehatan itu dari Allah. Tidak ada yang mendapatkan kesembuhan dan kesehatan kecuali dari Allah. Jadi, dia sedang butuh, pasti yang diingat adalah Allahumma antas syafi ya Allah. Engkaulah Zat yang maha menyembuhkan Tidak ada La shifa'a illa shifa'. Tidak ada kesembuhan di makhluk ini Kecuali darimu gitu. Lalu dia butuh Dia hanya mohon lahir dan batin hanya kepada Allah Nah itu mengamalkan Nama Allah as syafi Ar-Rozak Zat yang maha memberi rizki Juga kayak gitu Allah adalah Zat yang maha memberi rizki Semua rizki yang dimiliki oleh makhluk itu adalah darimu ya Allah Tidak ada sedikit pun rizki Yang dari selain Allah Lalu ia butuh Tidak mungkin Dia akan bergantung kepada jimat Atau kekuburan Kenapa? Bukan jimat, bukan ahli kubur yang memberi rizki Allah yang memberi Nah, Sampai 99 bab Atau 99 nama Kayak gitu Maka pasti akan jadi ahli surga Lillahi kis anwadis inas 100 illa wahidan man ahsaha faqad yajlamu Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 yang apabila hamba itu sampai 99 dia hafal, faham dan mengamalkan mengamalkan sesuai dengan tuntutan makna tersebut maka pasti akan masuk surga bukan berarti mengamalkan setiap pagi bukan berarti mengamalkan setiap bakis 99 akhirnya waktunya habis untuk ya Allah engkau adalah zat yang memberi rezeki semua rezeki makhluk bukan berarti itu tapi setiap keadaan jiwanya ingat nama Allah hanya dari Allah kalau dia butuh-butuhnya hanya kepada Allah nah, jadi itu itu makna mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala 99 wa hadzal ih tadarru limahanil asmaul husna dan kehadiran jiwa terhadap makna nama-nama dan sifat-sifat Allah ini huwa min anfa'il ashyai lil mu'min itulah yang paling bermanfaat bagi orang yang beriman yang paling bermanfaat bagi orang yang beriman itu adalah ini kenapa segala urusannya pasti akhirnya dihadapkan kepada Allah tidak ada yang tidak dihadapkan kepada Allah Dia pergi dia pergi. Kemudian Mulai berangkat Selalu ada rintangan Ada kesulitan, ada bahaya Sampai Berhari-hari Tidak pernah Ada hari Tidak pernah ada waktu kecuali Ya Allah, kepergian kali ini Mulai berangkat Ada halangan begini, ada musibah begini, Ada Kecelakaan begini, ada ujian gak ini. Faham bahwa semua itu adalah ketetapan Allah, aturan Allah, aturan Allah penuh kebijaksanaan, penuh hikmah. Apabila dirasakan enak, itu adalah nikmat yang wajib disyukuri. Apabila dirasakan berat, tidak enak, sakit, ini ujian yang harus dihadapi dengan sabar. Dan apabila dia sabar, maka akan diganti dengan yang lebih baik, akan dihapus dosanya, mendapatkan pahala, diangkat derajatnya, nah, di dalam segala urusan akhirnya kayak gitu. Ini urusan pergi banyak rintangan. Ingat kepada Allah dari makna bahwa Allah swt namanya begini dan makna yang terkandung di dalamnya begini, kemudian mengamalkannya seperti ini, akhirnya jiwa itu selalu berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu mengamalkan nama-nama Allah ta'ala nah karena itu eh, faham kandungan dari makna, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala hadir di dalam jiwanya itu adalah yang paling bermanfaat bagi bagi orang yang beriman wa min a'udhamil asbab alladhi tabbutu sulukal muslim dan sebab yang paling agung yang menjadikan akhlaknya itu selalu terkendali dengan benar. Selalu terkendali dengan benar. Dapat nikmat yang wah sangat besar, tidak ada yang dapat seperti ini. Misalnya, akhlaknya akan terkendali dengan benar. Ini nikmat dari Allah. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali itu adalah nikmat dari Allah. Allah, Zat yang maha memberi nikmat. Gitu. Dan Ini sekaligus sebagai ujian Dari Allah SWT Wajib bersyukur Kalau enggak akan jadi hadap Nah akhirnya akhlaknya gitu, enggak mendapatkan nikmat Ah Ini karena kepandaian saya Kalau enggak karena Kepandaian tidak akan dapat ini Akhirnya kayak korun Akhirnya akhlaknya jelek Jadi orang yang sombong Enggak akan seperti itu Nah ini Karena itu sebab yang paling agung untuk menjadikan akhlak orang Islam itu terkendali dan e, dalam kebaikan. Wajawariku anggota badannya juga kayak gitu. Wataku nusababan fi islahi albihi dan itu akan menjadi sebab yang paling agung untuk memperbaiki jiwanya, untuk memperbaiki hatinya. Wajawarihi wa amali dan anggota badannya dan amalnya. Wahyia min ma'ulomi ma'bahiri takfikitauhid dan itu adalah yang paling agung dari bukti Ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena segala hal semuanya diarahkan kepada Allah dari Allah pengaturan Allah bergantung hanya kepada Allah nanti jadinya akan seperti itu. Itu. Itu adab yang ke-10 Yaitu yang berkaitan dengan e, Adab kepada Allah Yaitu Mengamalkan makna-makna Yang terkandung dalam nama-nama Dan sifat-sifat Allah Sesuai dengan petunjuk yang benar Al-adabul haji asyari Yang ke-11 Al-iqtizazu billahi ta'ala Merasa mulia Jiwa Merasa mulia Bilahi Taala dengan pertolongan Allah Swt. Dengan Allah maksudnya dengan pertolongan Allah Swt. Dengan pertolongan Allah dan karunia-Nya dan pertolongan Allah dan karunia Allah yang mendasar adalah iman yang benar merasa mulia menjadi orang yang beriman dengan benar. Nah, merasa mulia dengan nikmat yang Allah berikan. Nah itu al dzatul bila. Nah jadi merasa mulia sebagai orang mukmin, sebagai orang yang berakhlak, sebagai orang yang beribadah kepada Allah, itu termasuk akhlak kepada Allah SWT. termasuk akhlak kepada Allah SWT. Wadali kalian nama-nama Nadilla yang demikian itu Karena orang yang beriman kepada Allah, wa ikhun bighaizmil Qudro walkuwah wa kamilul ilmi walhikmalillahi taala dan betul-betul mantap terhadap keagungan Allah. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kesempurnaan ilmu Allah, kebijaksanaan Allah. Wajahnya di ainikol bhi mazhhir al-izza, wal azmah arabbaniyah fi kulli jen. Dan ia betul-betul menyaksikan dengan mata hatinya. Menyaksikan dengan mata hati itu faham dengan sebenar-benarnya. Ya. Menyaksikan dengan mata kepala itu rohir. Bisa diketahui, dirasakan dengan indera, menyaksikan dengan mata hati, maksudnya faham. Adapun yang mengatakan bahwa punya indera keenam, punya indera keenam bisa melihat yang tak kasat dengan mata hatinya, nah maka itu adalah kesirikan, mengaku mengetahui yang kauit. Nah itu. Adapun Adapun syahadah ini kalbi menyaksikan dengan mata hati maksudnya di dalam Islam adalah faham dengan sebenar-benarnya, faham dengan sebenar-benarnya. Seperti itu kita menyaksikan bahwa kita punya akal. Lo bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya? Bukan bentuk, bukan warna, karena menyaksikan dengan mata hati itu. Faham dengan benar Dengan mantap tidak ada keraguan Ini, Saya bersaksi bahwa Allah Maha pengasih, maha penyayang Loh, Kamu bersaksi, kamu melihat Melihat Melihat dengan mata hati Bagaimana bentuknya, warnanya Melihat dengan mata hati itu bukan bentuk Bukan warna Tapi faham, mantap, tidak ada keraguan Adapun Orang sufi mengatakan melihat dengan mata hati maksudnya dengan indra keenam yang enggak kasat dikatakan dia tahu maka itu kesyirikan mengaku mengetahui yang gaib. Ya. Nah itu perlu Dipahami, kenapa? Karena banyak dalil yang dijadikan pegangan tapi dengan pemahaman yang menyimpang dan akhirnya tersesat ya, menyisihi ayat menelisi hadis menelisi pemahaman para sahabat. Nah, syahada fi aini qalbihi madahirul insah wal adwa marbaniyah fi kulli syai', dengan mata hatinya mazhar ta'abun dan kemuliaan Allah sebagai tuhan segala sesuatu. Wastaghzara dakwahul iman billah tan panggilan iman kepada Allah hadir di dalam jiwanya. Wa ma'rifatahu Dan ma'rifatullah Hadir di dalam jiwanya Ma'rifatullah itu artinya Mengenal Allah Mengenal Allah Pembahasan dalam Quran dan Sunnah Itu juga beda dengan mengenal Allah Di orang-orang Sufi ya, Kan di orang Sufi itu Oh dia ini masih tingkatan syariat Oh dia sudah Hakikat, oh itu sudah ma'rifat Nah ma'rifat Syariat Yaitu orang yang paling tingkatan yang paling rendah yang harus berkaitan dengan syariat, waktunya solat-solat, waktunya puasa-puasa, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berakhlak jelek. Nah itu kenapa? Karena masih di tingkat syariat. Itu kemain orang sufi yang itu merupakan kekufuran, kufur yang membatalkan Islam. Kalau sudah meningkat dari tingkatan syariat, tingkatan hakikat. Dia sudah tahu hakikatnya sholat itu apa Maka sudah tidak dibutuhkan Sholat Kenapa dia sudah tahu hakikatnya Nah orang yang belum tahu hakikatnya Dia harus melaksanakan Berkat, terikat dengan syariat Tapi kalau sudah hakikat Sudah tahu hakikatnya Minum minuman keras Duduk di sisi wanita Di tempat yang tidak wajar Nah itu Dikatakan kalau sudah tingkatannya hakikat, dia sudah tahu hakikatnya khamr itu apa. Karena itu bagi orang yang masih syariat, itu khamr tidak boleh diminum, tapi yang sudah tahu hakikatnya, hakikatnya di hadapan dia beda dengan di hadapan orang yang di syariat. Itu adalah kekufuran. Itu kekufuran yang membatalkan iman. Nah, karena itu minum khamr berzina itu dilakukan Loh. Dia sudah tidak terikat dengan syariat Kenapa? Dia sudah hakikat Sudah tahu hakikat semua syariat itu apa Tahu hakikatnya syariat Menjadi itu Nanti kalau meningkat lagi sampai marifat Marifat itu Tahu apa yang Allah tahu mendengar apa yang Allah dengar Pengetahuannya itu adalah pengetahuan Allah Pendengarannya adalah pendengaran Allah Lalu akhirnya mengaku menyatu dengan Allah. Sudah marifat, sudah menyatu dengan Allah. Maka orang-orang itu harus tunduk kepadaNya. Kalau enggak tunduk, nah itu dikatakan, oh dia itu murtad, dia itu lah akhirnya kayak gitu. Nah itu marifat di Zubi, ada pun marifat di dalam Quran dan Sunnah. Marifatulloh maknanya apa betul-betul faham tahu. Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, jadi betul-betul tahu pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan dari yang ia lihat bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, bahwa Allah itu maha perkasa, bahwa Allah itu maha bijaksana, bahwa Allah itu maha keras siksaannya, mendengar pendengarannya meliputi segalanya, melihat penglihatannya meliputi segalanya, tidak ada. Layak zubuan humit kalu darotin di semawati walafil ab di langit manapun di bumi bagian manapun sesuatu yang paling kecil pun tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Subhanallah. Nah itu mengenal Allah itu seperti itu, mengenal kenal faham bahwa Allah Maha segala kalanya. Dari mana mengenal Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu. Nah, Thumma waqqara fi nafsihi Tihdhara makna ismi al-aziz. Lalu Mantap di dalam jiwanya Dan hadir Makna bahwa Nama Allah adalah al-aziz. Makna al-aziz. Allah itu Maha perkasa. Maha mulia Dan perkasa. Al-aziz Itu di samping mulia juga perkasa. Gitu dimulai bituhu min kulli surati dengan menetapkan segala bentuk kemuliaan dan keperkasaan lillahi ta'ala untuk Allah summa qara a. lalu akhirnya baca walillahil 'izzatu wa li kemuliaan itu hanya milik Allah Mili Rasulnya dan mili orang yang beriman. Mili Allah sebagai pemili asli. Mili Rasul karena Allah memberikan kepadanya kemuliaan yang sangat tinggi, dan mili orang yang beriman karena Allah memberikan kemuliaan itu kepada orang yang beriman. Nah, dan hanya mili Allah, mili Rasul dan mili orang yang beriman. Adapun orang yang menyimpang tidak sejalan dengan jalan Allah, jalan Rasul, jalan orang yang beriman itu lawannya. Hina dan rendah Hina dan rendah Kemuliaan dan keperkasaan Itu hanya milik Allah Milik Rasulnya dan milik orang yang beriman Walakinnal munafiqina layak pohon Tapi orang yang dohirnya muslim Tapi munafik Itu tidak mengerti Orang munafik itu tidak mengerti Fahina izin tashmahu nafsal mu'min Maka takkala jiwa Seperti ini Maka jiwa mukmin itu Merasa terangkat Merasa terangkat Nah ini Alikizazubillah Merasa mulia Dengan Allah Dengan Allah, dengan pertolongan Allah Dengan karunia Allah Dan pertolongan dan karuniannya Yang paling tinggi adalah iman Ibadah dan akhlak nah, Merasa mulia kenapa? Karena menjalankan ibadah kepada Allah Merasa mulia Nah, yang dimaksud merasa mulia di sini itu bukan berarti sombong pada orang, merasa lebih tinggi dari orang. Kalau itu namanya sombong. Maksudnya merasa mulia itu jiwanya merasa menjadi orang yang betul-betul dekat kepada Allah, nah, menjadi makhluk yang terhormat, menjadi makhluk yang mulia. Nah. Tidak seperti orang kafir Yang betul-betul hina Tidak seperti orang yang ahli masyiat Yang hina Yang rendah, yang menyimpang Yang salah, dan tidak seperti itu Nah Fakhida izin, tashmahu nafsal mu'min Makadat kala jiwanya seperti itu Jiwa mukmin itu menjadi terangkat Wata'lu ala kulli asbatid dofi wabdul Dan akhirnya Jiwanya tinggi Tidak jiwanya eh, terangkat ya sama saja kala asbabul dhafi wa itu dari sebab-sebab lemah dan rendah. Okay. No terangkat dari sebab-sebab yang menjadikan jiwanya itu lemah dan rendah. Apa maksudnya? Tidak memiliki jiwa yang rendah, tidak memiliki jiwa yang lemah, jiwanya kuat dan tinggi, fadusbihunap sahu azizatkan bila, maka akhirnya jiwanya merasa mulia dengan pertolongan Allah. La tuzilulai makhlukin maha kanaal mubminulaihan fakirah. Akhirnya meskipun orangnya itu lemah, orangnya fisiknya lemah, orangnya miskin, fakir, tidak punya jabatan. Tapi dia merasa mulia kenapa? Jadi orang yang beriman taat kepada Allah, berakhlak yang baik dan jiwanya betul-betul merasa bahwa dirinya berada di bawah penguasaan dan penjagaan Allah SWT. Fa'in lahu ta'iman aziz dan taala la yudiluli hoirih. Akhirnya jiwanya merasa mulia dengan pertolongan Allah, tidak akan menghinakan dirinya kepada makhluk, tidak akan merendahkan dan menghinakan dirinya kepada makhluk di hadapan pimpinannya tegar meskipun dia yang dipimpin itu pimpinannya pimpinannya salah, tidak pak itu tidak benar akan menjadi orang yang hina kalau kayak gitu nah, jadi mulia di hadapan pimpinannya bisa tegas kayak gitu nah, di hadapan orang tuanya tegas mengatakan tidak bisa begitu Pak. Itu salah yang akan menghancurkan dunia akhirat. Hmm. Loh kamu tidak taat sama orang tua. Saya taat. Dan berakhlak pada orang tua. Di dalam hal yang benar. Adapun di dalam kebatilan. Tetap berhadap. Tapi tidak boleh taat oleh Allah SWT. Nah, jadi merasa jiwanya mulia di hadapan siapapun. Tidak rendah dan hina. Allah Taala berfirman yang ke dua belas. Alinsyoholubito adi wahyir lima asya. Sibuk dalam ketaatan, menjauh dan meninggalkan kemaksiatan itu termasuk akhlak kepada Allah SWT. Jadi akhlak kepada Allah, berusaha terus aktivitasnya, kesibukannya itu di dalam ketaatan, meninggalkan dan menjauh dari kemaksiatan bagaimana misalnya misalnya waktunya santai baca Quran nah, ini, ini adalah adab kepada Allah Subhanahu SWT tidak baca Quran Allah. kenapa badannya tidak pas misalnya eh, kerja istirahat di bawah pohon karena kerjanya di, di luar terbuka terus panas terus istirahatnya tidak ada jalan lain kecuali di bawah pohonnya. Nah, ketika itu, wah, tidak mungkin baca Quran. Nah, bagaimana? Dikil. Subhanallah, Alhamdulillah, Alaihulloh. Nah, dan tidak dibiarkan waktunya hilang begitu saja. Ini hanya dengan itu duduk, pikiran kosong, hati kosong, darahnya itu, tapi dijadikan sibuk untuk mengingat Allah Swt. Dan itu sama sekali tidak melalakan fisiknya istirahat tetap mendapatkan mendapatkan manfaat istirahat bahkan bahkan akhirnya jiwanya menjadi lebih kuat dan kalau jiwanya kuat fisiknya akan jadi kuat kalau jiwanya kuat fisiknya akan jadi jadi kuat kenapa karena kalau jiwanya kuat yang ada itu optimis yang ada itu optimis. kalau orang itu optimis maka jasadnya terdorong tapi kalau jiwanya lemah pesimis, kalau pesimis maka badannya berat digunakan untuk melangkah misal, wah gak akan bisa akhirnya mau melangkah itu maju mundur, terus akhirnya kalau maju maju dalam kelemahan kenapa? karena jiwanya pesimis kalau optimis Loh. gak mungkin bisa pak bisa oh, akhirnya jiwanya terdorong untuk berusaha bagaimana berhasil nah jadi itu Fa innaman amana billahi ta'ala rabban syataapun yang betul-betul beriman bahwa Allah adalah tuhannya maqutan Allah adalah sesembahannya mutoan Allah yang harus ditaati waro'a bi qalbihi madhhar dan ia betul-betul hatinya mantap terhadap kekuasaan Allah wa jabarutihi dan E, kemuliaan Jabarut itu maknanya mencakup berbagai makna. Makna Jabarut itu e, kohar itu terkandung di dalam makna Jabarut. Kohar itu maha mengalahkan. Izzah, mulia, mulia itu kalau dohir itu juga juga karena karena kuat, karena mengalahkan itu mulia. Kalau batin mulia itu karena sifat-sifat baik. Dan itu juga masuk di dalam makna Jabarut. Azamah, Agung, Kibar, Kiber atau Besar itu juga terkandung di dalam makna Jabarut. Ia ya faham dengan Kudrah Allah dan dengan Jabarut Allah Taala yang maknanya umum dari itu. Wajar dah hikmah Taala di amri dan menyaksikan hikmah yang terkandung di dalam perintah Allah. Allah memerintahkan sholat Faham Hikmah sholat itu kayak ini. Hikmah sholat Hikmah itu Di antara makna hikmah adalah pengaruh ya. Kalau orang itu sholat Oh hikmahnya banyak Apa hikmahnya? Hati jadi tenang Nah itu hikmah sholat Nah itu faham Faham hikmah perintah Allah Kalau orang itu sholat Maka jiwanya nanti itu Mudah melihat yang benar itu benar dan itu bermanfaat dan ia butuh manfaat itu akhirnya dengan pengaruh dan hikmah solat ia cenderung terus ke dalam yang benar yaitu faham. Puasa itu hikmahnya begini faham ia faham hikmah di dalam perintahnya wana hihihi dan ia faham hikmah dari larangan Allah misal mencuri. Wah, hikmah Larangan mencuri itu luar biasa Apa? Gini. Kalau dia jauhi mencuri Jiwanya itu tenang Meskipun dia tidak punya Tapi kalau sampai Ia melanggar larangan Allah Jiwanya tidak akan tenang Meskipun akhirnya dia punya Asalnya tidak punya Sepeda motor Atau tidak punya fasilitas Akhirnya mencuri Akhirnya jadi punya Jiwanya tidak akan tenang lah itu lah hikmah dari larangan Allah. Enggak sekedar, enggak akan tenang. Itu. Jari mencuri ini akhirnya buntu untuk melangkah, untuk maju, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu. Kerja, wah berat terus. Nanti enggak cukup pak. Ah. Akhirnya enggak punya jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Di dalam masalah ini. Dan di dalam segala perintah. Segala larangan itu. Dipelajari sehingga mengetahui hikmahnya. Wa syarih dan seluruh syariatnya. Wa qadarih dan takdirnya. Sakit-sakitan. Setetangganya sehat. Rambutnya kok. Geriting itu kok lurus. Gitu. Cacat fisik. Itu sempurna ini kulitnya kok hitam Nah itu yang berkaitan dengan fisik Takdir yang berkaitan dengan lingkungannya Nah ia faham hikmah dari takdir Allah Wa taala Dan betul-betul faham kemurkaan Allah terhadap musuh Terhadap musuh Allah Nah dan maksiat itu menjadi golongan musuh Allah Apalagi sampai gufur dan syirik Dan ia faham Kemurkaan Allah terhadap musuhnya, minal kufari wal usati usooli fitunia dari kalangan orang kafir dan orang yang ahli maksiat di dunia. Wa ma'ad ma Allah ulangmukil akhiroh dan faham balasan yang telah Allah siapkan di akhirat. Fainahad ayudabi wal ashaka fi fiqli taat. Maka dengan faham seperti tadi itu pasti akan terdorong untuk melakukan ketaatan. Wajahil faraid terdorong untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, walaupun -kewajiban. diambil maksi terdorong untuk menjauh dari maksiat, shohiri hawakiriha yang kecil maupun yang besar, wasi binabihabul liha terdorong untuk menjauhi segala larangan, khovan minallah karena takut kepada Allah, wahadron min adabihi dan waspada dari adabnya, waraja athawabihi dan penuh harap balasan baik darinya. Nah jadi itu jadi termasuk adab kepada Allah adalah sibuk di dalam ketaatan dan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan diakhiri dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Swt. Wa izhamun sawalna subhi to'adilla. Apabila manusia itu sudah sibuk di atas ketaatan kepada Allah. Wa sedana bu maksiatahu dan menjauhi larangan atau maksiat-maksiat. Kana lirali ka'tharun hamidan bid dunya wal akhirah. Maka pengaruhnya sangat bagus di dunia dan di akhirat. Ada pun pengaruhnya secara global yang pertama shalahul ahwali bid dunya. Di dunia pasti keadaannya baik. Keadaannya baik. Dalam keadaan miskin, miskin tadi Selalu baik lahir batin Wah dia kalau masalah fasilitas Wah paling rendah Di kalangan ini Tapi orangnya Masya Allah Baik Selalu taat Tidak pernah melakukan Akhlak yang rendah nah, Kenapa semua itu? Karena jiwanya bagaimana selalu dalam keadaan Ketaatan Bagaimana selalu jauh Dari kemaksiatan Nah itu tuahhirnya hatinya batinnya meskipun miskin tenang, enggak punya jabatan tenang di masyarakat rumahnya yang paling jelek tenang ya, seperti itu kenapa? Karena jiwanya sibuk dengan taat kepada Allah menjauh dari kemaksiatan kepada Allah Taala. Wa dali ta kabir barokati fil arzati wal akwa'i dan di dalam masalah rizki Tenang lahir batin itu berkah dari rizki makan dan yang Allah berikan meskipun sedikit. Ya, kalau jiwanya selalu taat kepada Allah, jiwanya selalu menjauhi larangan Allah, rizkinya sangat rendah, tapi jiwanya tenang. Itulah berkah dari rizki yang sesungguhnya. Kamal Allah Taala, ta walau anda ahlul Qur'an wataqw. Kalau penduduk negeri itu Iman dan takwa, Iman Jauh dari kesyirikan Dan penyimpangan dan kesesatan takwa menjalankan perintah Menjauhi larangan La fatahna alaihi parokatim binasamahi walad Akan kami bukakan Berkah Dari langit dan dari bumi Bukan berarti jadi kaya Berkah bukan berarti kaya nah, Sesungguhnya Para sahabat Di zaman Rasulullah SAW Umumnya Itu tidak kaya bahkan umumnya itu miskin Loh, Setelah banyak kemenangan-kemenangan Kaya Banyak yang akhirnya jadi kaya Tapi tetap lebih banyak Yang miskin Dan yang kaya banyak yang jadi miskin Zohirnya Salah satu sahabat yang hasalnya Rumahnya cukup besar Fasilitasnya lengkap kemudian karena Islam saudara yang jauh meninggalkan meninggalkannya lama beberapa tahun tidak ketemu begitu ketemu wahai saudaraku mana barangmu ini mana perabotmu ini man kok ruangmu jadi kayak gini alhamdulillah sudah saya simpan dan saya berharap tidak rusak Sampai aku mengambilnya kembali Disimpan dia apa? Disedekahkan Nah jadi hmm. Jadi Seperti itu Para sahabat gitu ya. Nah jadi Berkah Allah buka dari langit dan dari bumi Bukan berarti Wah melimpah hartanya banyak semuanya Di orangnya Ini lingkungannya Masa Allah berumahan elit semuanya Semuanya kendaraannya begini, tidak ada yang tidak bukan berarti seperti itu. Bukan kita berulang-ulang menyampaikan orang yang orang yang hartanya lebih banyak daripada yang ia butuhkan, jabatannya ya. lebih tinggi daripada yang semestinya. Dan segala macam rohirnya kenikmatan dunia, tapi itu di atas dari apa yang ia butuhkan atau yang ada padanya. Itu sesungguhnya adalah melelahkan. Melelahkan dan pertanggungjawabannya pasti. Di akhirat nanti dan seandainya pertanggungjawabannya itu lolos. Maka sesungguhnya itu rugi di dunia. Lalu contoh yang paling gampang. Yang banyak dicontohkan oleh ulama adalah masalah harta. Kalau orang itu memiliki harta yang ditumpuk itu banyak. Ya. Nah, seandainya yang ditumpuk itu di akhirat dipintai pertanggungjawaban bagaimana mendapatkannya benar. Zakatnya dikeluarkan. Tapi yang ditumpuk itu enggak dimakan, enggak digunakan, enggak diinfakkan, namanya ditumpuk sampai mati. Sesungguhnya orang itu rugi di dunia. Di akhirat enggak dapat apapun. Dari harta yang ditumpuk ditinggal mati, diwariskan tidak ada dalil diwariskan itu dapat pahala. Yang diberikan anak ketika hidup itu dapat pahala. Tapi kalau ditumpuk ditinggal mati diwariskan itu pindah kepemilikan kepada ahli waris. Itu bukan amal. Itu bukan amal Nah, karena itu. Kalau diminta bertanggung jawaban Dua, sudah pasti dua Mendapatkannya halal apa anda Halal dapatnya Zakatnya dikeluarkan, dikeluarkan Maka rugi Waktu, tenaga dan fikirannya Di dunia habis untuk mencari Di dunia enggak dipakai Di akhirat enggak dapat apa-apa Lu enggak dapat pahala Dengan zakat tadi Yang dapat pahala yang zakat tadi itu Yang dikeluarkan tadi itu yang ditumpuk itu tidak dapat pahala, karena itu Rasulullah Sallam bersabda, hartamu adalah yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu infakan. Itu hartamu. Adapun yang enggak kamu makan, enggak kamu pakai, itu berarti di dunia enggak, enggak kamu infakan di akhirat juga enggak. Nah, jadi mintai pertanggungjawaban tadi itu pasti. Summa Latus Aluna Yawma Idin Anindhahim. Jabatan, jabatan belum tentu jabatan itu nikmat. Jabatan, saya ingat membaca tulisan Presiden Indonesia yang paling baik sampai selesai. Maksudnya kekurangan dan kelebihannya itu ditotal secara global yang paling baik, itu Habibi nah, saya baca gitu Nah, setelah dia jadi presiden nih, gak sempat istirahat kecuali hampir setiap harinya istirahat, itu dua jam untuk apa? untuk uh, ibadah kepada Allah, untuk ngurus untuk ketemu istri, untuk ketemu, enggak untuk kepentingan untuk urusin negaranya yang sedang repot, tidak dapat pahala apa tidak belum tentu, belum tentu. Nah, kenapa? Karena urusannya tidak semuanya di dalam urusan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kita ambil pelajaran. Nah, yang kedua, yang kedua hatinya sendiri belum tentu menjadikan kerjaannya itu jadi ibadah. Sesungguhnya kerjaan umum Kerjaan umum Itu enggak jadi ibadah Kalau tidak diniati ibadah Dalam bab Keutamaan orang miskin atas orang kaya Kerjaan orang miskin Itu secara umum Muncul di dalam hati Yang menjadikan kerjaannya jadi ibadah Tapi kalau kerjaan orang kaya enggak jadi ibadah Kalau hatinya tidak dimunculkan Bagaimana begitu? Lalu contoh orang miskin yang tidak punya nak, tidak punya belanja di hari itu kecuali kerja dulu wah, kalau saya tidak kerja, tidak bisa memberi belanja anak istri lalu kita contohkan biasanya tukang beca karena contohnya yang paling gampang keluar sebentar, langsung dapat uang kalau ada penumpang gitu. baru, seperempat jam ngayuk, langsung dapat uang langsung pulang, ini buat beli itu, mau atau itu. Nah, contoh yang paling gampang itu, ya. Kalau gerimis waktu panas, wah oh, ini meskipun gerimis tetap keluar. Loh pak, gerimis-gerimis tetap keluar. Dalam hati ada yang tanya, enggak ada yang tanya. Kalau saya enggak keluar, enggak bisa makan ini anak dan istri. Akhirnya keluarnya itu dengan kehadiran hati. Semoga segera dapat penumpan supaya bisa belanja. Artinya gitu. Kalau orang kaya kalau enggak dimunculkan enggak jadi ibadah. Pagi-pagi siap-siap ngantor pakai mobil. Ya memang kita tugasnya sehari-hari kayak gini. Yang kerjaan umum enggak munculkan untuk lah kalau saya enggak kerja lah istri anak enggak bisa belanja. Kalau orang kaya kayak gitu nggak kerja tidur tidur saja yang dimiliki nggak habis kan itu nah akan muncul masalah kalau saya nggak berangkat nganter yo nggak bisa belanja ndak gitu lalu nah, terus bagaimana muncul harus dimunculkan bagaimana supaya kerjaan ini dapat pahala kalau orang miskin muncul sendiri karena keadaannya ya nah, itu diantara keutamaan orang miskin mau tidur mau tidur Orang yang kaya mikir kerjaannya, wah yang di sana belum ditransfer yang di sana kalau toko, wah besok waktunya mikirnya mau tidur mikirnya kayak gitu. Yang miskin mau tidur, ya Allah berikan rezeki yang berkah yang cukup. Terpanggil kenapa? Karena kalau nggak tidur nggak ada di rumah. Nah ya. jadi ya gitu. itu itu eh, petunjuk petunjuk. Oh, ternyata yang begitu itu benar Dan banyak Banyak isi eh, Yang seperti itu Nah Orang yang jiwanya selalu Berusaha taat dan menjauh maksiat Solaku al-ahwal Di dunia Di dunia keadaannya selalu baik Seandainya penduduk negeri itu Beriman dan bertakwa Iman tadi kita sampaikan Jauh dari kesyirikan dan penyimpangan Dan kesesatan Beriman dan bertakwa Bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Dan itu bagi kita La alaihim alaihim barokasim binasamai walak Akan kami buka berkah Dari langit dan dari bumi Walakin Kazabu Akan tetapi mereka itu Mendustakan di perintah Tidak mau dilarang Dilanggar Sekadarlah hamba kami yakibun maka kami hukum atas perbuatannya. Walkodoku alasbabil fasad dan akhirnya dia menghapus atau menghilangkan sebab-sebab kerusakan itu wasyakoh hidunya dan menghilangkan atau menghapus sebab-sebab kesengsaraan. Mimaiyus itu ahwalanasi fihayatihim. Yang merusak kehidupan manusia. Wajhudzubainahum anwaan mina syururi wal fasad dan segala hal yang memunculkan berbagai macam kejelekan dan kerusakan. Makotulah Taala, Famanita ba ahudaya, falayyabilu walashqos. Siapa yang mengikuti hidayahku, mengikuti petunjukku, tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Famanar rodu andikri. Dan siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, fainalahu mai syatan dongkah, maka hidupnya akan sulit, akan sempit. Wanasyruhu yaumal kiamatiaqma, dan di hari kiamat akan kami bangkitkan dalam keadaan gelap, dalam keadaan buta. Waku luma narohu minfasa dan fiha dalalam. Dan kita lihat kerusakan apapun di alam ini mininti syaril mahasi, rupa tersebanyak kemaksiatan. Wahirothi anil fayri dan jauhnya kebaikan-kebaikan, wafasatin -kebaikan. bil akwati dan rusak di dalam masalah makanan-makanan, kerusakan makanan-makanan, wasyuil lil balayaw al afad dan banyak bencana-bencana, wahai rudalika dan yang semisalnya in nama huwadhi jatun hadmiyadul litar kitoa sebabnya adalah banyak yang meninggalkan ketahatan. Kenapa? Sekarang kehidupan kok banyak kerusakan, banyak kemaksiatan. Sebabnya adalah banyak yang meninggalkan ketaatan, walbuqul ilmasyah dan banyak yang terjerumus dalam maksiat. Fasolahu ahwalin nasifi anshihim. Maka kebaikan orang dalam maishahnya, dalam kehidupannya, roh nun biristiqolihim beto adilla. Jaminan dari taatnya kepada Allah. Ya. Baiknya kehidupan Itu adalah jaminan yang Allah wujudkan Jaminan yang Allah wujudkan. Dari apa? Dari taatnya kepada Allah Dan karena meninggalkan larangannya nah. Yang taat Dijamin hidupnya baik Yang menjauhi maksiat Dijamin hidupnya baik Menyelisih yang ini Jaminan itu akhirnya hilang nah, itu. Yang kedua falak wan najah akhirah keberuntungan di akhirat li annadhalika tuhul wa dhalika tuhul jannah kalian ketika itu adalah masuknya surga wa may yutillah wa rasulahu yantakhilhu jannatin tajri min taatiha anhar yang taat pada Allah dan Rasulnya akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, Khalidinafiah walahalikalauzul adhim kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang besar. Wamiyaksil lahawarosulahu wajtagahududahu hidakilhunarun Khalidinafiah walahu anda bummuhin yang masihat pada Allah, masihat pada Rasulnya, yang melampaui batasan Allah, Allah masukkan ke dalam neraka. Bekal di dalamnya dan akan mendapatkan adat yang sangat menghinakan. Nah, dan itulah pengaruh taat kepada Allah dan pengaruh maksiat kepada Allah. Pengaruh taat di dunia baik, di akhirat baik. Pengaruh maksiat di dunia tidak enak, di akhirat akan mendapatkan adat dan kesengsaraan. Mungkin itu yang saya kita baca. Subhanaka Allahumma dihamdika. Shukurlillah ilaha ilah anta asta wa atubu ilai. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.